a um. Allahi Rabbil Alamin, ussalatu ussalamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrimet dhe ladrimet tona i takon vëtëm Allah u të madhruar, atë falendrojmë dhe vëtëm atë e adhrujmë dhe madhrujmë, pacha dhe bekimet e zotit dhe ladrimet e ti, qofshin bi të dërguarin ton të fundit, Muhammedin aleyhi salatu ussalam bi familën e ti, bi shokët e ti dhe bi të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e ti delin e ditën e fund të kësaj bota që ku e stenderuar, mirë se ta komi përsëri në emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimet. Kemi filluar më heret të flasim për obligimet tona që i kemi ndaj Allahut, apo si kur i kemi quajtu në fillim të drejtat e Zotit të krijetës të ti. Kemi folë në fillim të këti emisioni për të drejtat e Allahut dhe kemi folë për domazushmërin e respektimet të këtyre të drejtave. Dhe kemi folur për këto obligime. Pastaj kemi folur për kuptimin e drejtë të adhurimit. Dhe si ndahet kjo adhirim? Ku e kemi ndar adhurimin në adhirim të zemrës, të gjuhës dhe të gjymtyrve. Kemë thënë se çdo pjesë e qenies ton e ka nga një obligim të caktuar që duhet ta kryej përballë krijuesit të vet. Kemi folur për tema të ndryshme të së lla të kanë të bëjnë me adhurimet e zemrës. Kemi folur për Sinjeritetin. Kemi folur për durimin, për falënderimin, për të mbështetur në Allahun Azza wa Jel e çdo herë. Për disa tema të rëndësishme për jetën tonë dhe për rregullimin e raporteve tona me Allahun Azza wa Jel. Kemi thënë se adhurat e zemrës janë të shumta. Ne kemi folur vetëm për ato që ndërtojnë, ndërsa ka dhe tjera vej për atë të tjera vepra tësë që rënojnë raportet tona me Allahun Azza wa Jel, sikurse është zilia, urrejtja, armicia, lakmja te per te eksmirad por to nuk kemi folur mirë po kam dashur se ti përmend ni vetëm di sa nga adhurimet e zemrës sa për të ilustruar se çfarë obligimesh kemi ne ndaj Zotit të madhur. Dose këto obligime nuk përkufizohen vetëm në fjalën e dhues se unë kam zemrën zemrë e pastër, por kjo zemër pastrohet atëherë kur të futë sinqeriteti në kuptimin çfarë kemi folur ne gjatë emisioneve tona. Kjo zemër pastrohet do të jetë pastër atër kërë në te fute durimi, falenderimi, alon, më bështetje në Allahon, e kështë më radhë adhurimet e tjera që kemi folur ne, ne për to. Për këtë arsye, kam dashu që për mes temeve që kemi folur në të kaluar, në shikos, në dërhuar, vetëm që të ilustroj për mes dhisa adhurimeve, që të tërgoj se nuk mi afton përtendimi, se e kam zemën e pasër. Zemëra nuk pastruat me përtendim, për e pastruat me vepra Ajo pastrohet me angazhim, ajo pastrohet me adhurimet e veçanta të cilat Allahu xhalla u ala i ka kërkuar me kjo zemër. Dhe ne kemi për obligim që të ja shprehim adhurimin ton Zotit ton përmes këtij, përmes këtyre adhurimeve që për disa prej tyre kemi folur e kanë bërë shumë të tjera pa folur për to. Sidoqoftë, besoj që mesazhi asaj që kemi dashuri ta përcjellim te kjo ka arritur tashmë. Dhe është e qartë se në qëfar mënyre pastrohet zemra dhe kur njëri u ka të drejt të thotë se e kam zemrëne e pastrë. Në fillim kimi thënë se adhurimet janë të zemrës, por ka edhe adhurimet me gjuhë që besimtari e ka për obligim që t'ja shprej zotit e ti. Andaj, në Kur'an edhe në fjalë të pejgamberi sër Allahu a.s. kanë ardhur argumente shumë të shumët dhe të ndryshme dhe të lojlojshme të cilat në flasin për obligimet që i kemi nda i Zotit e të cilat i kryem për mes gjuhës tonë. Do të filloj sa që të flas dheq në lidhe me këto adhurime që kanë të bëjmë me gjuhën, e do të vazhdojmë pastaj me lene Allahu të madhruar edhe në dësa takime të tira për të kuptuar se si kemi mundësi që me këtë gjuhë që Zotin a ka begatuar me te, me këtë mirësi që Zotin a ka ndëruar me te, ta falenderojmë në Allahun azzë o gjellë, ta adhurojmë ata në formën dhe në mënyrën që Zotë e ka kërkuar prej neve. Njërën nga adhurimet kryesore, të cilat njeriu i kryen për mes gjuhës e ti, njërën nga obligimet kryesore, të cilat është kërkuar nga njeriu ti kryen me gjuhën e ti, është të përmendurit e Allahut. Të përmendim Zotin, krijuesin ton, të përmendim atë i cili na beqatoi me këtë gjuhë. Vë ta shprehim këtë mirënjohje ndaj tij edhe me gjuhën ton, pasi që këtë e kemi bën më herët edhe me zemrën, edhe me zemrën ton. Normalisht, të përmendurit e Allahut azza wa xal ka kuptimin e vet e çfarë faktesh shumëica për njerëzve kët kuptim e kufizojnë vetëm në të përmendur të caktuar të Allahut Azh-Zhuall. Andaj për të pasur për të pasur më të qartë se si kemi mundësinë të adhurojmë Allahun Azh-Zhuall për mëzgjues ton, si kemi mundësi ta përmendim atë do të flasim me lenë Allahu Xhelu le Vel Ala lidhje me këtër këtë gjë në emisionin ton dhe në emisionet tjetra të arsme që të kuptojmë se si kemi mundësini të përmendim Allahun dhe që të janë format dhe mënyrat e lejuara dhe të kërkuara nga në që njënë ato mënyra dhe në ato forma të përmendim Zotin dhe Kryesin ton. Filëmesh në Kur'an kanë argumente shumëta, fjalë të Allahut Azogjel për mes të cilave nëzitet i dërguar i sallallahu aleyhiho sallam dhe pasu e shteti dhe kërkuat për tyne çi në çdo moment ata ta përmendin Allahun subhanahu wa taala ta përmendim me gjuhën tonë me mënyrat dhe forma dhe kuptimin e kësaj përmendjeje si të, do të asikim në në në vijë anë tash po për, flas vetëm për adhurimin e përgjithësi pastaj për kuptimin e drejtë të përmendjes Allahu xhallaxhallu do të flasim në vijë me len Allahu subhanahu wa taala Allahu azza wa jalla nah kaptin al-a'raf kaptina al-a'raf nayitan dushin apaas qat Allahu subhanahu wa ta'ala wa dhkur rabbika fi nafsika tadarruan wa khifa wa dun al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asali wa la takun min al-ghafilin qat Allahu azza wa jalla par man da zutin tnt na veten tnde i par ulur na heshtia pa britëm, pa ngritëja të zërit më të maëdhe, bilguduwi wal asal, këtë përmandja, fillajë, prej fillimit të ditës, e derin në fund të sajë, vazhë dhe merës përmandja Zotin të në këtë mëdhjur, wa la te kun minil gafilin, e asësi mësë u bën nga të hutuarit, nga ata që e neglijojnë dhe janë të hutuar nga të përmandurit, e Allahut azzawajal. Kër është ayet në surën, el-a' Ayete 205 Allahu Jellaluhu na nzit që ta përmendnim atë e vazhdimisht edhe kjo përmendje do të thotë mos jet me zot ngritur, mos jet në mënyrë të çrregulluar, të çoroditur, por jetë e rregulluar me normat të sa ne ka përmendur dhe ne ka përcaktuar Allahu Jellaluhu dhe i dërgoi riti Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhe ayete të tjera të shumta, të cilat flasin për vlerën e përmendjes së Allahut Azza Jell.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 unë një ju përmend juve, paramendo o rabi zotit, ti e përmend Allahun azogjel, ajt përmen ty. Ty e Zogjel, ajtë përmend ty. Ti e përmend ate, ajtë përmend ty. Kjo është një nëzitje, pa dushim, mahnit se për shdo njëri, që ta përmend zotin e ti në mëngjesë dhe në mbramje. Sdoqovë do të kemi në një ndalje të domësdashme me këta jetë, kur do të flasim të këvleret e përmenjës Allahu Gjell e Gjell e Aluhu, mirë për tashmë, jemi duke folur vetëm për një prezentim të përgjëllshëm, që për e bëjmë për mes fjallëve të Allahu dhe për mes fjallëve të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam në lidhe me përmenjën e Allahu Gjell. Për të treguar, shikos nëruar, se kjo gjuh është kriuar për një, një detyur të sektuar. Kjo gjuh e ka një rralë, të saktuar, në qovë se nuk mbushet kjo gjuhë, me kryrën e këti roli, me kryrën e kësët e tyre, atër do mëzdoja do tjetë në funksion negativ, do tjetë në rol tjetër të keqë që ne nuk ja dëshrujmë as vetës e as në do kujtë tjetër. Përndaj, a i cili e ka gjuhën e ti, të angazhuar Mbe përmendni Allahu tazojel, sikur se përmendni Zotin në mëngjes dhe në mbrëmje. Ky ëri nuk ka kot mendon për ndoken tjetër e çta porgojon. Nuk ka mundësi që të angazhon gjuhën ti e tij e çt sfiv për ndoken, të aguzon dikën, të abuzon dikën, të tafin dikën e kështu me radhën. Mirpo sa era jua është e zbrast nga përmendja e Allahut tazojel, sar është neglizhente ndaj përmendjes së Allahut xhelelahu atër ajo dhe mëzot duhet të jetë e, e angazhuar pasaj në ofendimin, në nëqmimin, përbuzin, në ndukuj të jetër e kështë të mëradhë. Për këtë arsujet dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu, në urdhënë që të përmendim ata në mëngjezën në mbrëmje, vazhdimesh gjua jonë të jetë angazhuar dhe të jetë në shërbim të përmendim sa Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dërsa Muhamidi sërë Allahu Aleyhi wa Sallem në një adith të ti qi e transmeton Buhariu në Sahihun e tij. Fadul Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shembulli i ati, i cili e përmend Allahu Azza wa Jall, dhe shembulli i ati që nuk e përmend Allahu Azza wa Jall është sikurse shembulli i të gjallit me të vdekurin. Me një fjalë, dallimi mes njerëut i cili e përmend Allahun dhe ati që nuk e përmend Allahun është sikur se dalimi me së njeriu të gjall dhe ati të vdekur. Në këtë hadith, Muhamilë s.a. dhe shëmë të në të regon, se ajetë që le në gjall zemrën, ajetë që le mban zemrën të gjall, ajetë që le mban zemrën të pasër, është përmenja Allahu të azzë o gjall. Gështë të ke fundë njeriu e përmenjë atë që e dënë, atë që ka dëshirë të freskojnë gjuhë më përmenjë në ti, e përbesimtari nuk ka më të dashur, nuk ka më të afërt, se sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj i gëzot këse përmenja, dhe i ka dëshu që vazhdimisht ta përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala, që tësot zemrët ti me përmenë në Zotit, në gjallët, zemrë e përbesimtarit me përmenë Allahu të azajel. Dhe sa zemrë e përbesimtarit, zemrë e njëru që nuk besan Allahu në gjallë e gjallë, nuk i gëzot për përmenjë kur përmenet Allahu Azogel. Pra ndaj një se dëshirojmë që të përdurim kriter të sakt, një pëshoj precize për të daluar mesneriut besimtar dhe ati që nuk është besimtar, është kriter për këtë ndarja dhe për këtë njohja është përmendi Allahu Azogel. Kur e përmendim Allahu Subhanahu Ta'ala që cunë zemrë të una, pushojnë Teknia besmtarë, dashur të tek tiër shqetësohen nervikosen për shfarë syje. Pse dikush shqetësohet ku përmendën emrin e Allahut e dikush shqetësohet për shfarë syje. Ne që të kemi gazë përmendën Zot i on, ajë që ne pomundojmë të jemi në shërbim të tij, ajë që ne pomundojmë të jemi a dhuruës të ti, a i që ne pëmundojmë i t'i krymë obligimën dhe ti, a i që ne shpresujmë në shpëllimën e ti, a i që ne shpresujmë se i ka pranuar vepër dhe pëndime tona, dhe kër përmend aj, ne i qëtësojme. Dërsa të të cërët, s'krymë asë një obligimën dhe i Zotit, asë nuk e njohin, asë nuk mësojmë për te, asë nuk përnojmë për te, asë nuk te, as nuk besojnë te, kër p nga se e din se sa i kanë bërsh këti zoti që vërsh dimisht a i furnizat. E din se qka do t'i gjenë nese kërdo dalin par Allahu tazë o gjelë, pa e në shqetson nuk kanë dëzhjit përmend Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsuj e shikus i ndërruar, përmeni Allahu gjelë e gjelë e lorëta e qëtë në banë në gjalë, është e e ja qëla e freskan, e qëtësën në gjalë zemrën të ndë. Për këtë arsuj e dhe i dërguar i sëll e ka silur këtë shambull që dalan njëriun e gjallë nga njëriun i vdekur, dhe e dalan besimtarin nga tjetri, e kjo dalim a rjetë për mes përmendje sa Allahut Azzogel. Prandaj, besoj që edhe me këtë hadith, e kuptuam se së është e rëndësishme për neve të informohemi dhe të mësojmë drejtë për përmendin e Allahut Azzogel. Qfar duhet të bëjmë ne që të përmendim Allahut në drejtë? Tësë të në lojet e kësaj përmendje dhe i Zotit, se të në mënyrat, shprejet, të gjitha këto ju përgzaj, për të gjitha këto do të mësojmë në vjem, mirë për thash, jemi në momentit e prezentimit të përgjithshëm, të përmeni së Allahu Subhanahu wa ta'ala. Në dhe ashtoj një hadith të, të të të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, thët, i dërguar jon, Muhammedi aleyhi sallatu wa sallam, thët, atë dëshirani të të regaj për veprën më të mirë, A dëshyroni të të regaj për veprën më të mirë, për një veprë e cila u angrit shumë shkallë të këzoti. Dhe këtë veprë e danë shumë zoti, është nga veprat më të pastrëta të këzoti. Dhe kjo veprë është me mirë për juve se të shpenzoni ari dhe argjentë. Ma di është me mirë se sa argjentë atakën një armik, e të luftën një rep me te. Kërë në gjunë shok të pegamelism këtë ofert, a dëni të atërëgoj një vepër që është me mi se gjitha këtu që përmena thanë si joj dërguar e laot. Si kur dë të dë tëni me dhe ni, si joj dërguar e laot. Ne imi të etur, të përmaluar që të ndëgjojmë se qëla është kjo vepër ka që vlevshme, me dashat e gëzoti. Vepra që mësë te përmë në ingrit shkallë të këzoti. Vepra që mësë leti arim shpërblimet të këzoti për mesaj. Vepra që është me milë se tjapim ar ari dhe ardjent, apo të luftojmë, apo apo kësumë e radhë. Thanë shokë të pejgamerit sërë Allahësëm, po s'joj dërguar i Allahën, dhe mësë këtë vepër, cëla është këtë vepër? A të rëthaj dërguar i sërë Allahu a.s. Dhikru Allahi ta ala përmendje Allahut të madhruar, ta përmend një Zotin, pa të shumë se kja është një nga përgzimet e mdha, që i ndëgjojmë një në mes një përgzimeve të shumëta, që flasim për vlerën dhe dobin e përmendje sa Allahut a Zogen. Hanej pëmduke se të gjithë një zbashku, shikos në të nëruar, me zi popresim që të dalim të, Mazë po përsejim që dalim tek pjesa ku flet për mënyrën e përmendjes së Allahut Azzaxhël, për llojet e kësaj përmendje. Si kemi mundësinë ta përmendim Allahun Azzaxhël? Sot në format kam dëshirë që gjithatë i krijuar, që të arrikësh pyllim kaq të madh, nga se s'past ka vepër më e mirë në Islam sesa përmendja Allahut Azzaxhël. Nuk past ka. Nuk ka vepër në Islam më të mirë se përmendja Allahut Azzaxhël, se dhikri Allahut Azzaxhël. Mirë, por çfarë përmendje? aja përmeni që Zotë e ka kërkuar për neve, e që ne dhëtë flasim për lojët e saj me lehenë Allahu Gjellë Gjellalu në vazhdimën e misjoneve tonën e kërkim të adhurimit. Sëtë Muhammedi sërë Allahu a.s. Sër, një diët të të të. Allahu i manduar, thëtë, kërë shfjallë e Zotë i të manduar, që e për cilët për ti, Muhammedi sërë Allahu a.s. Sër. Thëtë Allahu a.s. jellë, unë jam të këmendimi i robit tim, ashtu si kur ajme paramendan. Në qësë njeri e paramendan Allahun në azë gjelë të mëshirëshëm, të but, edhe punan në bas të këti mendimi, pëndohet këthetë Allahot, Allahot do të gjatë i but dhe i mëshirëshëm e ta. Ajë që paramendan Allahun gjelë le gjelal hu, të pëmëshirëshëm, ajë që dënan dhimëshëm, edhe nuk pëndohet, nuk punan për të fitu këtë dënë, për të evituar këtë denim, për të afituar këtë mësir, pa dëshim se, do të gjinë Allahu në gjellë le ola, ashtu si kur se e ka menduar. Andaj, thëtë Allahu azhë gjellë, unë jam të këmendimi i robit tim, ashtu si kur ajme para mendon mua. Pasë të i vëzënë Allahu në gjellë le gjellë le duke thënë, dhe unë jam me te, kur ajtë me përmend mua, në qovë se me përmend në vetën e ti, e përmendi e dhënë në vetën time, në dëgjohë besimtarë, në dëgjohë fjallët e zotit të ndë, në dëgjohë shka thotë Allahu e të për ty, kur ti e përmendi a te, në qofë se më përmendi në vetën e vetë, e përmendi e dhënë në vetën time, në qofë se më përmendi në një tubim, unë e përmendi atë një tubim më të mirë, se që ajë më ka përmendur mua. A nuk ka as që blira më edhe dekret. Nuk ki mundsi këtë marrit me asnjë veprë, përveçse me përmendjen e Allahut Azza wa Jalla. Përmendja e Allahut nuk është e mundëndshme, nuk është e lodhshme. Edhe pse është nga veprat më të lehta, fatkeqësisht më spaqut gjinë tek njerëzit sonë. Prandaj kemi nevojë të njoftojmë me dhikrën, pasi gjithsa këto vlera i paska kemë nëvoj që të njemi me këtë adhurim, përse aferme me lojet e ti, që të kemë mundësit të gjitha ti përsekojmë, ti krymë të gjitha këto lojet të këti adhurimit të begatshëm, të frëtshëm, me shpëllim e kashmlaja, me oferta kash josh se për neve. Dhe në mjafton neve kjo fjale Allahot, në qofë se tim përmen mua, o robim, unë të përmen një ty. Nuk ke arritur famë, e asë autoritetë, Asë nuk e mundë zi të arrish kur, si ky që zotë të ofron të ty. Autoritet në qijit e lartë, me të përmendë zotë i qijve dhe i tokës. Allahu Azogel. Të ushtën qili dhe toka me përmendë emrin të nga zotë i tyre. Për frasë ju e, që ka ke bërti? Qëfar vebër të madha pas ke bërti që ke miritu këtë autoritet, ka që të madha të këzotë të jëtë. Azit e të, të përre se e ke përmendur atë. Dhe si rëzate kë të ka përmendë Allahu Azojel ty. E lusëmë Allahu në gjellë dhe gjellë që të na përmendë neve për të mirë, në të ubi me të shumë matë mira, se që ne e përmendim Allahu subhana hua tara. Dhe që përmendje jonë dhe i zotë tjetë shkak i zbritës mëshires dhe begatis nga anë e ti, në bineve, familje dhe shtepi tonë dhe shëqërin tonë në përgjësi. Shëkuasë ndërruar, ka ditë dhe të shumë të që flasën pë Deli të kë, këto minuta, arretëm të përmenë në disa përtyre. E bëmë një poshëm të shkurt, e pastaj dhëtë këthejmë i përsëri për të vazhduar edhe me disa fjalët e tjera që flasim për dobinë dhe shmëlim në madhë që arinë njeri unëse e përmenë zotë në ti. Andaj në ndysh një pasaj pa uze, zotë ju më shiroft. <të> Allahu akbar. Shigurë së nderuar, u kthejmë përsëri për të vazhduar emisionin tonë në kërkim të adhurimit, ku jemi duke folur për dobit apo jemi duke bënë një prezantim të përgjithshëm të një adhurimi që kryhet përmes dhjues, ai është përmendja e Allahut azhugal. Tham dhe premtuam dhe kë do ta bëjmë me len Allahut azhugal. Nëse dënë Zotë i madnuar Do të flasim Për lojët e dhekrit Për dobit e ti, për rëndësin e ti E për gjithat me radhë, me lejën e lojët e azogjel Për tashmë këtë emision filistar Jemi duke bërë një përgjithim të përgjithshëm Për të treguar Së në qëfar njëre kanë trejtuar këtë adhurim Dy burime të në të sheta Kurani dhe suneti Për menëm disa nga ajete që Zotë Kështë e folir më her për disa nga hadithet që i ka përmendur i dërguar ju në Muhammedi sallallahu aleyhi o sallam ka dhe hadithet jertë të shumëta që flasim për dobinë e përmeni sallahu të azgjer një dit kështë të ardhë një rritë të kë i dërguar i sallallahu aleyhi o sallam dhe i kështë të thënë kështu o i dërguar i allahu me të vërtet obligimet dhe veprat e mire në islam janë të shumëta Vepër të mire që ka mundësi njëri u me i kry Janë të shumë të në islam Ka obligime, pasaj ka vëlletare Ka pun që është e mirë me bonë, nuk është obligative Ka të shumë të Edhe kjo njëri ka pasi janë të shumë të këto pun Ka thënë, oj dërgurë i allaut Ma përmenë mu një vepër që unë me te do të mirem A të kuptim, ti mu ma gjenë një vepër Unë e me te mirem Do të mjaftën mu ajo vepër nga pun të tjera Që mund të pydet më dha me rëndësi mirëpo e ka goditur të kuptojt e ka pyetur mësuesin e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam shikoni çka i tha Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha la yazal lisanku ratban bi dhikrillah min dhikrillah lati yadjuha ayyuh Vazhdimisht e lagur me përmendjen e Allahut azh vazhdimisht të jesh orab i Zotit në përmenje të Allahot a Zogjel të ashtë dikush ka më të i të pytit po që është vazhdimisht, që është vazhdimisht sabër dhe i thamë si mi duke bërë një prezentim të përgjenshëm të dhikrit që vetëm tjetë si lojhyrje që të përmalojme sa mateje për që në dëgjojnë pastaj për mënyurat e, e këti adhurimi për lojet e këti adhurimi për të kuptuar që i se përmendje Allahut Azogjel nuk është një adhurim, nuk është një dit, nuk është një kuat saktuar, mirë po nuk e te projmë në qofë se thimi se përmendje e Allahut Azogjel është e tërfeja. Ajë cili ka arritur që ta kuptan drejt përmendje e Allahut Azogjel dhe ta realizon drejt përmendje e Allahut Azogjel pa dëshim se kënjëri ka arritur të hynë nga të gjitha dyrët e fesë në fesë Ti thëllosh me politizë të madhe që po e them. Mirë, po mbështetin e kam në librin e Allahut edhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoj këtë njeri, ka ardhi, ka dhanë oj dërguari Allahut, më janë shtuar obligimet, më janë rritur veprat e migra, nuk po di kat jam zyç, çka të bëj? Muhamedi sallallahu alaihi al wasallam po i thatë, përmbaju dhikrit, lë të gjuha e jote vazhdimisht e lagur duke përmendur Allahun azza w jall dhe e nuk është në këtë hadith argument pra që thash më herët se e tërfeja qenë ka e në bështjelur me përmendin e Allahu të azogjel mëre qëfar dush adhurimi të Allahu të azogjel nuk do të kesh mundësi të gjesh sa i adhurim të jetë i zhveshën nga përmendin Allahu të azogjel qëfar dolloj adhurimi mëre qëfar e të dush do të gjesh se është istolisur izbukruar dhe imbushur me përmendën e Allahot Azzau Gjell. Pra në në qofë se ne kuptojmë drejt dhekrin, në qofë se ne kuptojmë drejt përmendën e Allahot Azzau Gjell, pa dëshim se kjo do tjetë një garancë e madhe se ne kemi kuptuar fin. Ne nuk dëshrujmë përmendën e Allahot të qëraditur, si kurse bën sektet ndryshme, të dërvejshve e kështu më radhë, në për teqin e përvejnë duke po hu, e hu, e huat ndryshme, duke në ti pa kontraduor jo njerëzore nuk don zoti beneva si dhikri nuk është ai dhikri i kërkuar gjitha ato vlerat e dhikrit që i përmendëm nuk kanë lidhje me atikësh e bën atë në për vende të ndryshme dhikrin që ne po flasim ka të bëjë me një dhikër me një përmendje të Allahut azu xhel që e bën një rob i përkushtuar i përulur i nënshtruar i Allahut azu xhel e bën nga dashuria e madhe që ka për të në mënyrën dhe formën që Zoti ka kërkuar prej tij a kuptua drejt kët Që është për mendje Allahut Azotxhal. Mi po jo për mendje ndërtuar në teket tona, në çefet tona. Ja, e ndërtuar në kuptimet e drejta që burojnë nga fjala e Allahut dhe burojnë nga fjala e Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Për këtë arsye sikur të nderuar, tham me plot përgjithësi se ajxile ka kuptuar drejt përmendjen e Allahut Azotxhal. Ajë ka kuptuar fen Dhe ajë që e zbatën drejt përmendin Allahu Gjellahu Ala, ajë ka zbatuar fin, nga se tërfeja është përmendin Allahu Gjellahu Gjell. Të gjitha obligime që na janë obliguar, nevi janë bërë për të përmendur emni ti dhe për të ngritur emni ti, emni Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Për një të rësuje, ajë që nuk e përmendin Allahu Gjellahu Ala, ka ndërshtuar, ka ndërshtuar ndajet e ti, ka ndërshtuar fjallët e ti, kanë dështuar qëndrimit e ti, e kështu më radhë. Të dëshprojë ditë e gjykimit, gjithë do të ubim që njështë e mbajnë sëtë, gjithë do kuvend që ta kuvendojnë, gjithë do qëndrimit të një që ta rrinë bashkë, e që nuk përmenë emni Allahot Azojel, është i dështuar ajë të kuvend, ajë ndaj, qëfar kuptimi i kondeja po përmenër Zotit, qëfar jetë është e a pa Zotit, qëfar bised është e, nuk përziet emni Allahot në të fjolë, qëfar bised është e? Pa dushëm se do të dëshpëruat për këtë ditën e caktuar njeri u që bjene këtë. Në të gjënë që ka dhëtë Muhamide s.a. Në hadithin që e të smëton Ebu Dawudi, hadith është i vërtetë, thëtë Muhamide s.a. Allahu a. A i cili ulet një të të bimë, a i cili merë pjesë në dhe një kuven, lemje dhe kurillah e fihi, mi për nuk e përmen Allahu në atë me gjlesë, në atë tubim, në atë nej, në atë kuven, nuk e përmen zotin. Thotë Muhammedi s.a.s. Kanët Alehi minullahi tira, a i para zotin dhe të shprej një pëndim, një dëshprej të madhë, pëse ka morë pjesë, apo pëse ka qenë pjesë në dhe një tubimi, ku se shpërmen e amën e Allahu të azoqenë. Prandaj a duhet të jenë tubimet e tua të lyrzuara, e të bekuara, e të begatshme, përmend Allahun Azza Hoxhel. Përmend Zotin tënd. Nuk është përmendur e Allahut vetëm në tubimet fetare, do të thonë po na hoj nuk mundem me kon gjithmonë me hojën me najt, nuk mundem na gjithmonë në ders me majt, vajz me majt. Ja ja. Çka dush fal? Me çka dush merro? është e pa mundur që mos gjesh mundësime për menë Allah në gjellë lehu ala. Përveç me një loj të bime. Ski mundësime për menë Allah në gjellë lehu ala. Të bime të intrigave, të shpifjeve. Në të bime të ku zihet e keqa. Këtu smush me për menë Allah në ditë, kuptoj. Po unë shprezoj që ti të mos tjersh për i ty në. Në të bime në ku bënë lajka. Në të bime të ku zihet e keqa. Ndaj dikujtë, ku zihet shpifja për Gësë aty së mundës me e përmenë Allahun Azogjel. A mundët profesori në shkollë, në universitet, në fakultet, me e përmenë Allahun? Po mundët. Qërësë e fletë për shkencë, thëtë falërimi që vëzote që e ka falë këtë element kimik, që e ka bërë këtë, që e ka bërë atë, e përmenë Allahun Azogjel levala. Në historikë ka venë me përmenë Allahun Azogjel. Në gjushë shipe kër së begonë, po... Fëndrimi i qëftë Allahu që në mësënive kë gjuhë të bukur, që keme i mundësinë të komunikojme me zvete. E kështë të mëralë. Mjekua, ka mundësi me përmenë Allahu në azdo gjelë. Az po, ka mundësi. Ja ja pacientit, diagnozën e saktuar, ja përshkuan reqetën e, e kërkuar dhe në fund që ka dhëtë, Allahu të së roftë. E ka përmenë Allahu në po, e gjdo kosh mësë të martë ta shembujtë të, të shumët. Mi, po gjdo k Për këtë arsye, gjithë të bim, gjithë vend, gjithë naj, gjithë veprim që e ki bërë, e nuk është njësë me emrën në Allahu, dhe nuk është përmend Allahu azo gjelë gjatë ati veprimi, dhe të dëshprosh për të fatë këtështë. Në halusim Allahon që mështim për këtyre. Evlerat e tjera të shumë të shikuhës në ruar, që flasin për dobit edhe për rëndësin që i ja akadhen këti adhurimi Kuran i dhe sunet i pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Për ndajme të drejt, ka qenë gjendje e pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam, a e gjendje cila të rëgën se kjo njeri në gjdo moment dhe një gjdo rast është duke e përmendur zotin e ti. A isha gruaja e ti, thot, ka qenë Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, një njeri cili vazhdimisht e përmend të zotin e ti. Dërsa, në një hadith tjetër, thot, Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, o njerës, o robë të zotit, kërko një falë nga Allahu, përmenë në Allahu në duke kërkuar falë nga aj, nga se unë kërkoj falë të gëzotin një qënë herë nditje. Njeri u të sitë Allahu ja ka falë mëkatët, njeri u qëri nuk ka bërë mëkatët më dha, njeri u qëri nuk dhe një qëka është gabimi, nuk dhe një qëka është e keqja. Kë njeri, se pa ku ja kanë numru, si kur se thot Ibn Omeri, një nga sahabët, nga shokët e ti thot, janë numroja të thëndërit e stagë firullat, o zotë më falë, janë numroja të dërguarit sërë Allahu alesë, me një mdej, veç me një me gjdis, thoshtë të mëtej përse shtalët e lë stagë firullat, veç me një nej, e sa ka thëndë dikundetër, e dikundetër, e dikundetër. Shëkër e se ka përmenur këju dërguarë, Allahun Azojel. Andaj, mund temi për fund, me të drejt, ta përmbyllim këtë emision, me lehenë Allahun Azojel, me dy regula të rëndësishme, që i fituam nga këtë që e thamë më heret, që mos të harrojmë që ka thamë. Përmendim se do të bëjmë një prezentim të përgjithshem, me disa ajete dhe me disa adite, të këtia dhërimit të madhë. Dhe në bazë të këtijë prezentimi kuptuam, dy gjëra të rëndësishme e para, se e tërfeja është përmenja Allahu gjellë vë ala. Apo, përmenja Allahu gjellë gjelalhu është e tërfeja. Dhe dyta, a njeri që e dënë Allahun, sa më tëj për e dënë Allahun, sa më tëj për e njehë Allahun, a që më tëj për dhëta përmendëshë Allahun. Nga se i tëjlishtë të Mohamede s.a. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më së tepërmi e don të Zotin, më së miri e njëjtë atë. Andaj për kët arsye e adhurojmë së tepërmi për mendkë atë. Më së tepërmi e përmend të Zotin e tij, gasë më së tepërmi e don të dhe më së miri e njëjtë. Ne alusim Allahun e ndemëruar, ne mund të themi që gjuhët ona janë vazhdimisht të lagura me përmendjen e Allahut azh. Që vazhdimisht jemi në kontakt me Zotin duke e përmendur në atë dhe duke na përmendur në ai neve. Që mos hezitojmë Por ta përmendim Allahun xhel ala ku do që të jemi. Mos të turprohemi. Por ti Allahu na ka dhën kët. Allahu e ka bërë kët. Edhe ti profesor që je në shkollë, po edhe ti mjek që je në në në spital, po edhe ti që je në çeveri, ose ti që je në kuvent, ose ti ku do që të jesh. Përmend Allahun azza xhel. Allahut përmend ti nga se nëse nuk e përmendim Allahun, atëra kanë kemi më përmend ti të provësti. Në mbedi që në emision të arshme shikua së në ruar të flasin për lojt e këti adhurimi, për lojt e përmendje se Allahu në gjelë në gjelalu, qka përfrin kë përmendje, anë në kupto me të më të thënët Allah me gju, apo përfrin në qka më tepër, qfar kuptimi në Islam ka përmendje Allahut, lojt e këti kuptimi, lojt e këti adhurimi, dhe pas taj edhe disën garantësit e këti adhurimi që lasim me të të lasin për to, me lene Allah Këtu na duhet të ndahemi me ju duke lutur Allahun xhallahu wala që mos ndahet nga ju kur mshira e Allahut, mbrojtja dhe kujdesi i Tij. Zoti qoftë në mbrojtjen e juaj, në kujdesin e juaj, u dhajë vazhdimisht të mira, mshirë, begati dhe falë nga ana e Tij. E bofë Allahu të këndshëm çdo furnizim që e dërgon kahju dhe u bofë të dobishëm çdo që t'jeni dhe u bofë juve nga ata që e përmendnin Zotin në veten e juaj dhe në tubimet e juaja çdo që Yeni, derin takimin e arsëm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.